не можна було подумати погане. Принаймні, мені так здавалося. «Голова болить, а ти взялася читати?» – сказав я з легким докором. Це я переглядаю татусеві промови. Я їх знаю майже на пам'ять та просто дивлюся. Татось мій був депутатом за Австрії. Сільський вчитель вирішив переконати Сейм. Не встиг виголосити одну самостійну промову, як навчив тих, Хто його ощаслив депутатством. Після цього йому вручали заздалегідь кінь складені промови, і залишалося тільки виголошувати. Коли татусь помер, дуже шукали тексти, я їх закинула і не змогла знайти. Один професор питав хотів видати, мовляв, мають наукове значення. Пошесть, сказав я, за припасами скоро будуть глину місити. Коли звичку перетворюють у науку, тоді розум спить. Це декому на руку. Якби кошеня вчили бігати за мишею, воно згодом здохло б з голоду. А люди привчені до сплячки потрібні – це раби. Вас приємно слухати, коли ви в такому гуморі. Наполеон казав, хто може все сказати, той може все зробити. Хотілося б побачити – «Ви якась неподатлива людина, ви вмієте знайти винного і вам легше переносити тяготи. Я про це вчора думала, коли ви пішли». «Не хвали, Марійко, бо зіпсуєш. Похвали з уст такої дівчини, якої? Небезпечної. Чим?» М -м «Вродою, але ще краще, що ти вмієш думати. Я переважно безтурботна. Неправда?» «Легковажна, ви ж знаєте, що являють собою гімназистки. Я була справжньою гімназисткою. Сьогодні щонебудь допускала до голови, а завтра...» Перепрошував Марійку, перебив я. «Помовч», – додав я, засміявшись. Вона опустила очі зі стуленими віями, ледь піднятими тоненькими, мов з пляшкового денця вирізаними горбками брів, Спадаючого на щоку косою, вона була така по-жіночому мила, що я здивувався, що все це бачу. «За молоду багато помиляються», – сказав я. «Не віриться, що і ви помилялися. Я жив під бичем, тому не нарікаю, але через це нерозумність робив дурниці. Що, наприклад, я не любив злих людей. Вони ліпшого не заслуговують. Е, ні, їх треба... Ненавидіти. Одного разу я сів на товарний поїзд, добираючись додому. Мене в степу скинули, зупинивши поїзд. Я біжу уздовж колії. Мене захопила ніч. Я шкутельгав шпалами до світанку. Я сердився на залізничника, а це був негідник, якого мало задушити як гниду. Адже він бачив, що я гімназист, що торбина моя порожня, а очі світяться від голоду. Я на нього сердився і оплакував його, бо це був галичанин. Я справді плакав, ідучи по шпалах. А тепер, згадуючи й випадок, я шкодую, що не поволік залізничника під колеса. Це легко було, бо поїзд лише притишив хід. Зрештою, я міг зіштовхнути його з тамбура і сплигнути з іншого боку. Мене б не спіймали. Чи мені причулося, чи хтось стукає? підвелася з канапи Марійка. Гримають. Якщо це поліція з перевіркою квартири, мені німець. Відчиніть, Прокопе, це або моя сусідка або зорянка. До мене більше ніхто не проходить. Я, мов зненацька застуканий звір, переминався біля дверей, не знаходячи ключа. Що там з тобою? почувся жіночий голос. Я зітхнув і відімкнув двері. «Ага!» – сказала Мигельська, минаючи мене і прямуючи до кімнати. «Ага!» – відповів я, невдоволений її вторгненням. Вона озирнулася і криво посміхнулася. Я відповів, тим самим і юна поетеса, війнувши спідницею, лягла поперек канапи. «Ти не сама!» – звернулася вона до Маріки, нахиливши, як гуска, голову. Волосся Мигельська стригла під хлопчика, щось хлопчаче було в усій будові її тіла. Це Прокіп, сказала Марійка.